San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren gutunetik Anaia maite hori jainkoaren indarraz fidaturik eroan eizuz nekeak nigaz batean barri onaren alde berak salbaugindu zen eta dei egin euskon biziera santura Ez gure egitea gaitek bere erabakia gaitek baino Eta gizaldi guztiak baino lehen Kristo Jesusengan emon euskun graziagaitik. Grazia hau orain agertu da Kristo Jesus gure salbatzailea munduan azaldu denean. Honek heriotzea ezerestu dau eta bizia eta lieskortasuna argitaratara barri onaren bidez.